Və sələt على sələmə ələ əşrəfi lənbiyə və mürsəlin Nəbiyyə Muhammed və ələ əlihə və əsəhəbə əcmaəin Və sələmə təsləmə kəthirə Allahumə şəhq nəsədri və yəsədri əmrə Və həyəl əqdəmə min səniyyət təhə qəvli Allahumə təsləmə təsləmə təsləmə dəvlet səhifə çapı. Yəni böyük cünahlar kitabı. İnşallah həftənin birinci ci olan dərsimizdə öncəki dərsimiz davam nəticəyi hansı və hansı təfsir idi? Muhammed Əbdülvəhhab. Çin hansı kitabın kitabın adı? Kəşfül hər şübhələrin kəşfi kitabı, Şeyx Qeyminin şərhi ilə həftənin 1-ci günün və cümə günləri məğribdən sonra Allah ilə İmam Zəhəbinin Kəbər kitabının böyük günahlar kitabını oxuyacağı Allah üzünə. İmamız Əhəbi məşhur İslam alimlərindəndir. 673-748-ci illərdə yaşayıb. Hədis alim olub. Yəni, çox e, müəlləsətləri, yəni, çox kitabları var. Şeyxin həmçin kitablarından biri də əlimizdə olan bu, Təbəl kitabıdır, Böyük Günahlar kitabıdır. Şeyxin adı Əl-Həfiz Əbi Abdullah, yəni adı kunyəsi Əbi Abdullah, Muhamməd ibn-i Əhməd, ibn-i Əhməd, Əz-Zəhəbi. Yəni, adı Muhamməd, atasın adı Əhməd, babasın adı Əhməd və nəsəbi Zəhəbidir. Müəllis, rəhməhullah, mövzuyu girişməzdən öncə, yəni, büyük günahlar mövzusuna girişməzdən öncə, çik bir müqəddimə verir. Ə yaxşı olar ki, şeyxənin müqəddiməsini oxuyaq və sonra inşallah səhifənin özünə başlayaq. Bismillahir-rahmanir-rahim. Qam bihisr va birinci şeyx dua ilə başlayır öz kitabına. bismillahir sonra bir bismillahir-rahmanir-rahim haqqında çox qısaqların başlanğıcında gəldiyinə görə haqqında danışmışlar. Mənasını nə olduğunu və ona görə bu kəlmə ilə başlayırlar ki, Allah öz kitabını, yəni Qur'anı və təyəməzsəm öz risalələrini Bismillah ilə Bismillahirrahmanirrahim ilə başlayardır. Və Allaha, həmçin, Allahın isminə təbərrük etmək üçün bu adla başlanır. Sonra ilk kəlməsi olaraq Allah spantaya dua edir. Rabbi yəssir və əin Rəbbim, ey Rəbbim, asanlaşdır və kömək ol. Yəni kitabı bitir başlanıcında və ümumiyyətlə kitabı yazmaq üçün mənə asanlaşdır və kömək ol. Buna sonra şey buyurur. Elhamdülillah <gülüyor> <gülüyor> aləl-iymani bih və biktəbihi və rüsulihi və mələikətihi və əqtərih Allah'a hemd olsun bize özüne imanı verdiyine göre yani Allah'a özüne imanı bize verdiyine göre hemd olsun hemşinin onun Mələklərinə, kitablarına, Peyğəmbərlərinə və qədərə iman gətirməyi bizə verdiyi üçün Allaha həmd olsun. Və sallallahu alə seyyidinə Muhammedin və alə əlihi və ənsarih. Seyyidimiz olan Məhəmmədə, onun ailəsinə və onun köməkçilərinə, yəni sahabələrə Allahın salamı və salavatı olsun. Salatən də iman. Onlara daimi salam olsun. Tahiyyatan dar al-qarar fi jiwareh. E, Ve onun yanında, yani feymasa min yanında qonşuluğu, e, qonşuluq, yani onların onun yanında qalmağı qismət etsin Hədir kitab nafi fi, fi ma'rifati kebair ijmalan va tafsilah. Hazzaqan Allah ictema işna biha rəhməti. Və buyurur ki, bu kitab, yəni əlimizə yazdı, yəni yazdığı bu kitab əlimizdə olan bu kitab, kəbair, yəni böyük günahların icmalı və təfsilatı şərh olunmasında faydalı bir kitabdır və sonra şeyx yəni dua bitirir bu başlığı. Bir Allah bizə böyük günahlardan çəkinməyi, öz rəhməti ilə böyük günahlardan çəkinməyi qismət etsin. Həlləllahu təala, Allahu subhanu təla Quranda buyurur Nisa surəsinin 31-ci ayəsində: İn təcəfənü bu ayədə buyurur, əgər siz böyük günahlardan, yadadağar olmuş böyük günahlardan çəkinsəniz, biz sizin səyyətlərinizi, yəni yerdə qalan günahlarınızı bağışlayar və sizi cənnətə daxil edərik. Əgər insan böyük günahlardan çəkinərsə, yerdə qalanları Allah Subhanahu taala bağışlayar və cənnətə daxil edər. Allah Subhanahu wa Allah bu ayədə, yəni Süfrə 31-ci ayəsində böyük günahlardan çəkinənləri cənnətə girəcəyini vəd edir. Onların, yani cennete girməsinə özü kəpil durur. Yəni Allah zamin durur ki, böyük cəhətdən çəkinənləri cənnətə salacaq. Şurəturasının 37 39-cu -39 aylarında alət olub deyir: Vallalinin yecenibun al O kətlər ki, Böyük günahlardan çəkinərlər. Həmçinin fahişəliklərdən çəkinərlər. Onları qəzəbləndirilir. Onlar qəzəbləndirdikdə isə əhq edərlər. Yəni bu ayədə, sonra surəsinin bu ayələndə böyük günahlardan çəkinləri Allah Sıbrantalar mədhə edir. Yəni onları tərifləyir. Həmçinin Allah Sıbrantalar Nəcm surəsində buyurur Əllədinə yəcstə yəc nibunəli Əllərinə etsənə və təbə iradə itim və ləsə vəşə illəlləməm inə Rabbətə və seyil məqbirə O kəslər ki, böyük günahlardan, anca fəhəşəliklərdən çəkinirlər, kiçik günahlardan başqa. Yəni, kiçik günahları etsələr də böyük günahlardan, və fəhəşəliklərdən çəkinirlər, ayənin sonunda altıda buyurur, inə Rabbətə və seyil məqbirə Sənin Rəbbin, həqiqəsən sənin Rəbbin, böyük Geniş bağışlama sahibidir Çox bağışlayandır yani. e, Nəcm surəsinin 32-ci ayəsi Yəni o kəslər ki Böyük günahlardan çəkinərlər Pahişəliklərdən çəkinərlər Küçük günahlar etsələr belə Allah sələndir Onu bağışlayar inşallah Ve qaləl nəbiyyü Sallallahu aleyhi ve səlləm Esseləvatul xəmsu وَالْجُمْعَةُ الْإِلَى جُمْعَةُ كَثَارَةٌ لِمَا بِينَهُمْ مَا لَمْ تُغْشَدُ كَبَائِرِ Peyyəməl S. bu hədisində buyurur 5 vaqlamaq, həmsinin cümə, özündən sonraki cüməyə qədər günahların kəhfarəsidir yəni, özləri arasında olan günahların kəhfarəsidir əgər böyük günahlar olmazsa bu hədis həmsini öncəki aylarda açıqlayır Yəni, öncəki ayələrdə buyurulmuşdur, böyük günahları etməyənlərin kiçik günahları bağışlanan, yəni nələrlə bağışlanan, onun beş vaxt namazı ilə, onun cümlə namazı ilə, hər dəfə cümləyə gəlməsi ilə, həmişin başqa hədslərdir, yəni ümrə, ümrədən ümrəyə, yəni kəffarədir, hər ümrə etdiklər, sonraki ümrəyə qədər olan kiçik günahları bağışlanan və kiçik günahların bağışlanması üçün Allah s.q. çox səbəblər xoyub, hansı ki, müsəlman lazım ki, bu s Təbii günahlardan çəkinərsə və etdiyindən təvəbbüdədirsə, o zaman Allah Subhanahu taala zamin durub ki, o kəs cənnətə salınsın. Wa ta'ayyana alayna al-fahsh an kaba'il wa ma hi. buyurur ki, bu dəlillərdən sonra, yəni bu dəlilləri belə oxuyandan sonra, yani Allah təala hər hansında əmr edir və Peyğəmbər (s.ə.s) günahlardan çəkinsiniz. Siz belə əcriniz var. Artıq bizə bir şey buyurur. Vacib olur ki, biz böyük günahları öyrənək, yəni böyük günahlar nə olan şeydir, ki, onlardan çəkinə də bilək. Çünki bir şey etməmək üçün və yaxud da etmək üçün onu bilmək lazımdır, o yaxud da elm olmaq lazımdır. Neki, yəcdən vəhə əl-müslin. Ona görə öyrənmək lazımdır ki, müsəlman ondan çəkinsin. Və vacib nə öləmə qad ıxtələqu fiyhə və baxsaq görər ki, alimlər bu məsələdə ixtilaf ediblər. Yəni, böyük günahların sayında, böyük günahların sayının neçə olmasında, onların hansılar olmasının təyinində alimlər arasında ixtilaf var. Və yaxsə da böyük günahların nə olmasında, yəni onların tərifində alimlər arasında ixtilaf var. Fəqil, onlardan bəzilər buyurur, yeşəbəb, yəni, böyük günahların sayı 7dir yedidir. Vəxtəcəbə bi qavlihi sallallahu aleyhi səlləm, Öz dediklərinə Peyyəməl Sələmin bu kəlamı ilə dəlil gətirlər. İzləni bu yeddi böyük günahtan çəkinin. Peyyəməl Sələmin bu buyurur, yeddi böyük günahtan çəkinin. Bu hədistdən dəlil götürərək və azəlil buyurur, alimlər buyururlar ki, böyük günahlarına sayı yedidir. Və Peyyəməl Sələmin hədistə buyurur, böyük günahlarına sayı əşşirq, şirk etmək, əs-səhir, Və qaslül nəfs İnsanı öldürmək, yəni haqsız yerə insanı öldürmək Və əslü məlil yetim Yetimin malını yemək Və əslü ribə İba, yəni faiz yemək Və təvəlli yəvmə zəhv Düşmənlər üzrə zaman qaçmaq Və qaslül mühsənət Və sonunsu yətinsiz olan, yəni paç olan qadına Döhtan atmaq Allah bizi qorusun. Bu hədis e, muttəfəq aleyhədir. Yəni, Buxayrı-Müslümin hər ikisini rəva etdiyi hədissdir. Və birinci rəy, yəni böyük günahların sayı yetdi olmalıdır və dəlillə bu hədisi gətirlər. Alimlərdən bəzlərindən gəlir. Və cəəq ən İbn Abbas radiyallaha anhumə qal fiyə ilə səv'in Əqraz minhə ilə səv'in İbn Abbas radiyallaha anta rəva et olunur ki, böyük günahların sayı yetmiş olması ehtimalı daha çoxdur. Yəni, yetdi yeti olmasından yetmiş olma ehtimalı daha çoxdur. Vəlikum, səhvallah. Həmçin e, İbn-i Abbas radiyallahu olan bu rəvayə yəni, səhif rəvayətdir. Necə ki, təbari təfsirində rəvayət etmiş bunu. Bundan sonra e, İbn-i Abbas radiyallahu ə şey ibn vehəb buyurur, və sadıq. Vallahi in, e, ibn Abbas radiyallahu an. Allahın and olsun ki, ibn Abbas doğru deyir. Və deyir ki, Allahın and olsun ki, ibn Abbas doğru deyib. Çünki böyük günahların sayı 7 deyil, 7-dən çoxdur. Yəni 70 və ya daha çox olması daha doğrudur. Fihi, e, və hadisdə fə ma fihi hisrül kibayə. Bu hadisdə böyük günahların sayının yalnız 7 olması, yəni 7 sayda məhdud olmasına heç bir dəlil yoxdur. Həqiqətən də belədir. Əgər biz e, dəlillərə fikir versək, yəni İslamda olan hədislərə, əsara yəni, rəqəmlə gələn hədislərə fikir versək, görərək ki, bəzi rəqəmlər gəlir, lakin məqsəd bu rəqəmlərin məhdud olmağına dəlalet etmir. Məsələn, biz Allah Subhanahu ad və sifətlərini hərfi e, bilirik. Allah 99 adı, adı var. Kim sayarsa, kim onlar sayarsa, cənnətə girir. Və başqa hədislər dəvələt edir ki, Allah s.ə.q. sayı 99-dan çoxdur. Necə ki, məşrub hədislə, 40 e, hədisində, yəni o çətinlik zaman e, oxunan zikirdə peyamətən e, e, buyurur ki, və o adlar ki, sən heç kəsə öyrətməsən, yəni öz elində gizlətməsən. Yəni Allah s.ə.q. elə adlar var ki, bizə məlum deyil. Yəni bu artı dəvələt ki, bizə məlum olandan başqa adlar da var. Həm üçün, kimsə desək ki, əgər mənim cibində 100 manası var sadəqə etmək üçün. O, demək deyir ki, onun cibində 100 manası artıb pul yoxdur. Yəni, bəzən rəqəm qeyd olunsa da, həmin rəqəm məhdudiyyət ə, təyin etmir. Necə ki, bu 7 böyük günah hədçində gələn rəqəm günahların sayının 7 olmasını təhdid etmir. Yəni, bu məhdudiyyətə dəlalət etmir. Vəlləzi istecihu ve يقوم عليه الدليل ان من ارتكب حوبا من هذه الاغايم مما فيه حد في الدنيا buyuk tarifi şeyx buyurur ki yani ona ona bele tarif vermek olar ki kim eger günah ederse ve o günahın bu dünyada hadd cezası varsa Yəni, Oğurluğa əl kəsmək kimi Zinakara daşqalaq Olmaq və ya da yüz Şallak vurmaq kimi Haqsız insanı öldürənin Gəlası ölüm olmaq kimi Və s. Əgər bu dünyada hər hansı bir e, Günaha Həd gələrsə Və sonra misal gətiririk Qəqəsli zəni e, Qəqəsli və zinə Yəni necə ki, insanı öldürəni öldürmək Zinakarı öldürmək və səriqə və oğlunun əlini çəkmək əu cəhəb fəhə fil əkhirə və yaxud həmin günaha görə ahirətdə əzab vəd olunursa yəni həmin böyük günaha görə ahirətdə əzab vəd olunursa min əzəbin və qadabin və təhdid və yaxud həmin günaha görə qəzəb və yaxud şiddət təyin olsa, avəlləən və yaxud həmin böyük günaha görə lənət gəlibsə fə e, ərīduhu fā'iduhu alā lisānin nabiyin nəminə Muhammed Yəni bu tarixdə və e, bu sonda buyurur ki, bu günahları edərsə, məsələn dili ilə bu, yəni sadalığımız cəzalar tətbiq Ondan sonra artıq o, böyük günahdır. Yəni, böyük günahın tərif nə oldu? O fikir səhələndən görə, əgər hansısa bir günaha, lənət, axirətdə əzab və yaxud da bu dünyada hədd cəzası gələrsə, artıq həmin günah böyük günahdır. Və ləbuddə mə təslim edəlisə ənnə bə'dülkəbəyir əsbərimin bə'd Biz bununla razılaşırıq. Yəni, bu bu dediyimiz təriflə razılaşırıq. Lakin bununla bərabər bilmək lazımdır ki, günahların bəziləri, bəzilərindən daha böyükdür. Yəni, günahların hamısı eyni dərəli deyil. Günahların bəziləri, bəzilərindən daha böyükdür. Ələ təra ənəhə sallallahu aleyhi və səlləm əddə şirkə minəz təbəyir. Məşəx buyuruyor, görmürsənmə ki, Teğrəm bəsəl-səlləm şirki böyük günahlardan sayıb. Bir, bir az öncə söylədiyimiz hədist Peyyəməsələm, yedi günahdan çəkinməyi əmr edir, birincisini şirk böyük günah, deyir Peyyəməsələm. Və fəyə ki, şirk insanı İslamdan çıxarır və bundan sonra yerdə salanmış günahlar isə İslamdan çıxarır. Artıq açıq halin görünür ki, günahlar bir-birindən dərəcəsində görə fərqlidir. Onların bəziləri, bəzilərinən daha böyükdür. Məənnə, mürtaq və hümmuqa lüzum və şirk edən əbədi cəhənnəmlikdir. وَلَا يُغْفَرُ لَهُ اَبَدَ Və o heç bir zaman bağışlanmır. Ənşəx burada qısa gətirir və ə, ə, məlumdur ki, əgər şirk edən tövbə etməzsə, etdiyini bilərsə və etdiyinən tövbə etməzsə, o zaman o bağışlanmır və əvədi cəhənnəmlikdir. Necə ki, Allah Əs. quranda buyurur, Misə surəsinin 48-ci ayətində اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَتَ بِهِ Həqiqətən Allah-ı Allah ona şərif qoşanı bağışlamır və bundan başqasını isə, yəni bundan başqa günahı, günahı isə istədiyi keçə bağışlayar. Yəni, açıq aydində var ki, Allah-ı Allah şirk qoşanı bağışlamır. Başqa bir ayədə Allah-ı Allah buyurur, İnnəhu mən yüşrik billəh fəqad hərramallahu aleyhil cənnə Mədə surəsinin 72-ci ayəsə allah buyurur, Həqiqətən kim Allaha şərif qoşarsa, Artıq Allah ona cənnəti haram etmişdir Yəni o cəhənnəm əhvindəndir Bu ayələr ə, Açıq aləm davət edir ki Şirk sahibi Əbədi cəhənnəmlikdir Və fəyərməsəm hətində belə etmişdir Şirk böyük günahlardandır Yəni bəzi böyük günahlar Öz sahibini əbədi cəhənnəmlik edir Allah qorusun bizi Və bəziləri Ondan dərəcəsinə görə daha aşağıdır Yəni insan İslamdan çıxanır və ya da əbədi cəhənnəmlik etmir Və ləbəddə min jəmi min jəmiə nəsus. Qalə Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm: Ələ unəbbīkum bi əfərl kəbəir. <gülüyor> Həm şeyx buyurur, lazımdır müəyyən bir məsələ haqqında danışdıqda bütün dəlilləri toplamağa. Və şeyx Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bir həddinə buyurur: Ələ unəbbīkum bi əfərl kəbəir. Sizə günahların ən böyüğündən xəbər verimmi? Və üç dəfə bu sözü təkrar etdi. Yəni, sizə günahların ən böyüklərindən xəbər verinmi? Və bu kəlamı üç dəfə təkrar etdi. Və səhabələr söylədilər, Bələ, ya Rasulullah. Bəli, xəbər ver, ya Rasulullah. Və səhəmələn, sən buyurur, Əl-işrəku billə. Böyük günahların, yəni günahların ən böyüklərin birinci, Allaha şərif qoşmaq. Sonra buyurur, Və öqü qul valideyin. Valideynlərə əzab vermək onlara, yəni, Və kənə Mütəəqdilən Fəcələs Fəyəməs Səhəm Yəni, sövkənmiş halda idi Qalqdı, oturdu və sonrası dedi Ələv və qavləzdu Və həmçinin pis söz Yəni, ən böyük günahardan Fəyəməs Səhəm birinci Allah şərif qoşmaq, ikinci Valideynlərə əzab, ə, əzab vermək, üçüncü Pis söz etmək Yəni, söyüş və Və s lənəf yəsar təmazələ yərrəruhə hətə qəznə ləyə səkat mətfəqə aləyhi təfəyə məşənbə bu, onu təkrər etdi o qədər səkir etdi ki hətta biz öz nəfsimizdə dedik ki nə olədi artıq durardı yəni təbii ki bu sözlərdən içə insana daha dəhşət gəlir qorxu gəlir hətta deyir biz öz qəlbimizdən keçirdik ki nə olədi təmazəsəsəm susaydı hədis buxari və müslimdə rəvayət Təbeynə sallallahu əleyhi və, və səlləm ki, zûr ən böyük günahlardan biridir pis sözü, həmçinin valideynlərə əzab verməyi riçetdir. Lakin bir az öncəki 7 ən böyük günahı içində onları zikr etməmişdi. Bu hədisi iki hərfi bərabər toplasaq görər ki, böyük günahlara sayı 7-dən çoxdur. Yani yedisi önce zikir olmuştu, ikisi de burada elabe zikir olundu. Artık dokuzunu Fiyamdaşan özü, Böyük günah diye, günahların en büyüğü diye zikir eledi. Ve bu herifler devam edilir ki, Böyük günahların sayı, Yediden çoxtur. Hepsinin e, İbn-i Mahsız, Mes'olun da Rabiallahu başka bir revayette gelir. Böyük günahların sayı, Yediden çoğundur. Ve bazı revayetlerde, 77 günah diye, Bəzi yəni, şəhabələrdən gəlir yəni, Bu hamısı davət edir ki Onların sayı əsəminlə, tərəfindən təyin olunmasa da Biz bilir ki, olan sayı çoxdur Şeğx e, bundan sonra kitabına bu Kiçik açıqda müqəndibimə verdikdən sonra Günahları saymağa başlayıq e, Biz ona görə şəxin şey, bu kitabını seçdik ki Həbər haqqında başqa kitablar da çoxdur Məsələn e, Muhammed-i bin Abubahabın Həbər kitabında, yəni Böyük Günahlar kitabında 125 böyük günah qeyd olunur. Başqa alimlərin də böyük günahlar adında kitabları çoxdur. Lakin Məhəmədə Həbinin bu kitabının üstünlüyü hər yəni, böyük günah haqqında qısa məlumat verməsidir. Yəni kitabın özünün həcincə kiçik olması, dəlalət etibarı ilə böyük, geniş olmasıdır. Şirx e, buyur Təbirəsülülülülülə, birinci böyük günah. Vəhiyyə Əşşirqü Billəhi O isə Allaha şərif qoşmaqdır Yəni birinci böyük günah Və o günahların ən böyüyü ilişək yoxdur Allaha şərif qoşmaqdır Necə ki, biz bilirik ki, imanın ən yüksək dərəcəsi Lə iləhin Allah kəlməsidir İmanın ən yüksək mərtubəsi Necə ki, bəyəməsəm, sahib Buxarda Və başqa kitaplarda gəlir İman 60 neçə Və yaxud da 70 neçə Dərəcədən, şöbədən ibarətdir Buxardın revayətində 60 neçə Yəni 60 və neçə, yəni Neçə sözü, ərəbcə, bir sözü 3-dən 9-a qədər olan rəqamları əhatədir. Və bəzi rəvayətlərdə, bu haridən başqa rəvayətlərdə, yəni 73-dən 79-a qədər ola biləcəyi rəvayət onu, o, ən yüksəyi, fəyəməsən buyurur, La lə İləhil Allah kəlməsidir. Yəni, əməllərin ən əcirlisi, imanın ən yüksəyi La lə İləhil Allah olduğu kimi, günahların da ən böyüyü onun ciddidir. Lə iləhiyyəlləh kəməsi nədir? <gülüyor> Allaha şərif qoşmaq, Allah bizlər qorusuq. <gülüyor> Buna sonra şey e, mövzu haqqınaşır. Şey. Və huvə əmsəc əlilləh niddən və huvə xələqə. O, Allaha şərif qoşmaqdır. Şirk, Allaha tay, bərabər tutmaqdır və o səni yaradıb. Yəni, Allah səni yaradıb. Səni yaradanındır, səni ruz verənindir və səni böyüdənindir və bütün neymətlər onun tərəfindən səni olur, və Allaha şərif qoşursan və təəbudə məhü qeyrə min həcərin əv bəşərin əv şəmsin əv qəmərin əv nəbiyyin əv şeyhin əv cinniyin əv nəcmin əv məlikin əv qeyrədəli uyurur ki günahların ən böyüyü şirk Allah'a, Allah'a bərabər ortaq tutmaqdır hansı ki o səni yaradı sən onunla bərabər, yəni Allah'la bərabər başqasına ibadət edirsən. Daşamı, bəşərəmi, günəşəmi, ayağıma, peyğəmbərəmi, hər hansı şeyxəmi, cinnəmi, ulduza mı, mələkəmi, elə hökmdaram və s. V. və başqalarına. Yəni yaradanın Allahdır. Bəlkə sən onunla bərabər başqasına şərik qoşursan. Allah subhanə və təala necə ki, Nəsə surasının 58-ci ayəsində buyurur, biraz öncə ayələri keçdik. İnəllahə la yəxirə an yuşrəfe bihi və yəxirə mədun Allah həqiqətən Allah ona şərik qoşanı bağışlamır. Ondan başqasını isə, yəni ikindən isə istədiyi kəsə bağışlayar. Həmçinin Allah Tala Məjidə surəsinin 72-ci ayəsində buyurur: İnəhu men yuşrik billahi faqad harramallahu alayhi cənnə və əgər kim Allaha şərif qoşarsa Allah ona cənnəti haram etmişdir onun yeri cəhənnəmdir həmişə əl-əqman surasının 12-ci ayəsini oxuya bilir inna şirke həqiqətən şirk əzəmətli zulmdür əzəmətli yəni zulümlərin ən əzəmətlisidir və alayətu fihi kəsirə Bu mevzuda şey buyurur, ayalar hədd-i nâfıq çoxdur. Fə mən əşrəkə billəh-i te-alə, thumma mətə müşrikan fə və minəs habin nər. Qat'an. Eger kim Allah'a şerif qoşarsa ve o şirk üzərində ölerse, o mütlək cehennəm, ehdinndəndir. Keməənə mən əməna billəh və mətə mümənən fə və minəs habil cənə və in əzib necə ki, əgər bir kəs Allah'a iman gətirərsə və sonra mümin kimi ölərsə, o cənnət əhlindəndir. Hətta, ola bilsin ki, ona bəzi əzablar olsa belə. Yəni, mümin olub, sonra böyük günahları işlədərsə, cəhənnəmə düşək, günahları təmizləndikdən sonra cənnətə girər. Və yaxud da mümin birbaşa cənnətə girər. Allah Əzablar rəhməti ilə. Yəni, istəyənən halda mümin cənnət əhlindəndir. Y şirki söylədikdən sonra, şirk əhlinin mütləq cəhənnəm əhli olacağından sonra həmən onun əksini gətirir insanları yəni, imana sövq etmək üçün. Yəni, necə ki, kim iman gətirərsə və iman üzərində ölərsə o, cə cənnət əhnləndir. Hətta bəzi əzab görsə belə. Yəni, olsun ki, bəzi müəminlər müəyyən qədər əzab görsün, sonra cənnətə girsinlər. Və qələn nəbiya sallallahu aleyhi və səlləm ələ unəbdikum Əl-şirkü billəh, əl-şirkü e, öncə bu həbis e, zikr olmuşdur, Fəhəmətən buyurur sizə, günahların ən böyüyünü söyleyeyim mi, deyim mi, xəbər verin mi? Və sonra dedir, Əl-şirkü Yəni, saylıqı günahlardan ən birincisini Allaha şərif qoşmaq buyurur. <gülüyor> Həmçinin, e, bir az öncə qeyd etdiyimiz 7 günah həstində, Fəhəmətən buyurur, işsən üməzə səbəl-mobiq Onlardan birincisini fəyəməsənəm söylədi, şirk, o şirkdir. Həmçü, başqa bir hədisi fəyəməsənəm buyurun, Mən bəddələdin hufəqtüluh, hədiyib. Kim dinini dəyişərsə, onu öldürün. Hədis uzun hədisdən yalnız dəlavə edən hissəsidir. Hədisi Buxar rəvayətidir. Öncəki hədislərin, yəni kim rəvayət etdiyi ilk oxduğumuz zaman qeyd olunmuşdur. Yəni, bu hədislərin hamısında açıq aydın dəvələsi var ki, kim Allaha şərif qoşarsa, o cəhənnəm əhlindəndir. Əgər tövbə etməzsə, o bağışlanmaz. Şiş sahibi bağışlanmaz. Lakin sonuncu hədislə, kim əgər dinini dəyişərsə, onu öldürün. Nəyə görəcək, bu hədisi bu başlığı altına, şişir başlığı altına gətirib? Çünki kimsə əgər dinini dəyişirsə, başqa dinini qəbul edirsə, şəx yoxdur ki, Allahı tam vahidləşdirəm. Allahın tövhid haqqını ya tam kamil ora verirəm, yalnız İslam ümmətidir. Yəni kişisə dini dəyişirsə, artıq Allahın tövhidinə xəlal gətirib. Ona görə şir, bu hədsi bu başlığın altına gətirir. Şiş başlığı altında, altında dini dəyişən kəsin fəslini gətirir. Və dini dəyişən kəsin hər ölkmə nədir? Ölümdür, elə ki, yəni məsələn e, bəyan edir. İkinci böyük günah qatlun nəfs İnsan öldürməkdir İnsan öldürmək Lakin insan öldürmək sözündə təfsilatı məna var Yəni icmali götürmək olmaz Hər insanı öldürmək Böyük günə olur mu? İnşallah şey e, təfsilatını gətirəcək Allah Subhanallah buyurur Nisa surəsinin 93-cü ayəsində Və mən yəxtül Mu'minən Mutəəmmidən Fə cəzəuhu cəhənnəm Xalidən <Sessizlik> fiyhə Və qadib Allahə Və lə'anəhu və ədələhu əzəbən azimə 6 Əgər kim bir mümini qəhsdən öldürərsə onun cəzası əbədi olaraq cəhənnəmdə olmaqdır. Qulud əslində əbədi deməkdir. Xalidən fiyyə gəlir bu ayda. Xalid yəni uzun müddət mənasındadır. Uzun müddət. O e, cəhənnəm, e, cəhənnəm əhlindən olar Və ona Allahın qəzəbi olar. Allahın qəzəbi, yəni Allahın rəhmətindən uzaq olmaq. Və həmçinin ona lənəq olmaq. Yəni Allahın lənəq olmaq. Lənəq, yəni Allahın rəhmətindən uzaq düşmək. Lakin qəzəb lənəqdən daha şiddətlidir. Allahın qəzəbi lənəqdən daha şiddətlidir. Və ədəlləhu əzəbən azimə. Və ona şiddətli, əzəmətli əzab hazırlanar. Yəni o, böyük bir əzaba cürkar olar. <gülüyor> Həmişə Allah Tala Furqan surəsinin 68 70-ci ayələrinə buyurur. <gülüyor> Vallazi ləzi, lə vallazina O kəslər ki Allahla bərabər heç kəsə dua etməzlər, heç kəsə ibadət etməzlər. Ve la yaqtuluna nafsa. Heç bir nəfsi öldürməzlər. Ellati harram Allah. İllə bilhəm. Hansı ki, heç bir nəfsi öldürməzlər, hansı ki, Allah o nəfsi öldürməyi haram edib. Yalnız haqqından başqa, yalnız o kəsləri öldürmək olar ki, onları öldürmək dinimizdə halal buyurulur. Məsələn, biraz öncə zikrətmişdik, dinini dəyişən, məsələn, dinakar, əgər nikahlıdırsa, yəni evlənmiş dinakar, həmçinin qəstdən insan öldürən qəstdən günahsız insan öldürən Yə, əgər kim bundan başqa həmçinin, yəni bu möminlərin içindən ə, seçilənlər idi və bundan başqaları aid deyil bura. Ə, Allah tələ bu ayda buyurur necə deyilk, kim Allahla bərabər başqasına dua etməzsə və Allahın haram etdiyi kəslərdən ə, başqasını Allah tələnin izin verdiyi kəslərdən başqasını öldürməzsə və Allah e, zina etməzsə və lə yəznun o kəslər zina etməzlər və mən yəsəl zəyikə yəlqə əsəmə lakin kim bunları edərsə o onun əzabı ilə rastlaşar yəni kim sadalanların əkni edərsə yəni Allaha şərif qoşarsa Allahla bərabər başqasına dua edərsə və Allahın haram etdiyi nəfsi öldürərsə və zina edərsə yəlqə əsəmə Ətəmə, yəni onun cəzasını görər O kəsinin əzabı Qat-qat artırırlar Yevuməni qiyamə, qiyamət günü Və yəqludu fiyhi mühənə Və orada yəni, əzab içərisində qalar İllə mən təbə və əmən Yəni bu şiddətli əzablardan sonra Allah Ətəmələ buyurur İllə mən təbə və əmən O kəslərdən başqa ki, onlar tövbə edirlər Və iman gətirərlər və bu ayənin davamında Allah da buyurur: "İllə men rahim." O kəsler ki, tövbə edərlər, yəni etdikləri o günahlardan, hansı ki, onlar cəhənnəmi vacib etmişdi öz sahibləri üçün, ondan tövbə edərlər, iman gətirərlər, sālih əməllər edərlər. Əcrə baxın. Yəni etdikləri bu ölümdən sonra Allah Subhanahu geniş rəhmətinə baxın. O kəslərin etdikləri Seyyətlər, pisliklər, pisliklər, pis əməllər Həsənətə çevirlər Yaxşılıqlara çevirlər Əcri yazları olar Və tənə Allaha qafura rəhimə Allah s.ə.q. bağışlayan Və rəhim rəhimlidir Ona görə Yələ kimsə bir günah etsə Allahdan ününü üzməsin Bilsin ki, tövbə daxları açıqdır Həmcə Allah s.ə.q. məcə surəsinin 32-ci ayətindən buyurur Mən qatələ nəfsən bi qeyri nəfsin av fəsədin fil ard fəkəən nəmə qatələn nəsə cəmiyyə Kim əgər mümini haqsız olaraq öldürərsə və yaxud da yeryüzündə fəsad etmək üçün insan öldürərsə fəkəən nəmə qatələn nəsə cəmiyyə Sanki bütün insanları öldürür Yəni bir insanı öldürməyi günahsız bir insanı öldürməyi istərsə haqsız yerə istərsə fəsad etmək məqsədi ilə Allah s.ə.q. bütün insanları öldürmək kimi adlandırdı. Yəni, o günahın böyüklüyünü bütün insanların öldürməyi günahı ilə bərabər tutdu Allah s.ə.q. Allah s.ə.q. təqdir surəsindən 8-9-cu aylarında buyurur və iləl-məvudəsi su elək və əyyədən mənqut O gün məvudə, yəni günahsız öldürülən qız şahıdan şağı, soruşular hansı günahına gölək öldürülüb? Ayədə, açıq aydın onun Günahsız yerə öldürüldüyünün cəzası olacağına dəlalət vardır. Həmçinin Peyyəməs Əsələmin hərqində buyurur, Bir az öncədik, etdi kəsi, İstənibu səbə modiqat. Etdi güna böyük günahdan çəkinin. Və onlardan birində Peyyəməs Əsləmin saymışdı, ə, Qətlün nəfsin ləfi hərrəm Allah. Allahın haram etdiyi nəfsi, Yəni Allahın haram etdiyi kəsi öldürmək. Və Allahın haram etdiyi kəsi kimdir? Ə minə müshallı ki, onlara yəni saydığımız 3 böyük günahı etməyiblərsə, əgər üç böyük günahı edərlərsə, onları öldürmək İslam şəriətinə, artıq İslam hökumətinə caiz olur və öncə biraz öncə sadəh olan hansılarsa. Həmçinin Peyğəmbərəm buyurur, vaqət söylə ən yövrülün ə'zam. Peyğəmbərsəməndən soruşulduğu zaman ki, ən böyük günah hansıdır? Günahların ən böyüğü hansıdır? Cevap Əntəc ələlləhi niddən Allaha ortaq qoşasan Və huvə xələqək Və o səni yaradır Qalətun məəyyü Sonra sual verdilər Ondan sonra böyük günə hansıdır Cevap verdi Əntəq tölə valədək Xəşətə ən yiyək əməməək Övladını öldürəsən Qorxudan ki, o səninlə bərabər Yemək yiyər Yəni, sənin malından yiyər Yəni, kasıblıq qorxusundan Övladı öldürmək Həm burada da insan öldürməyin böyük günah olmasına deyarət var. Bundan sonra sorsu, sümmə əyyud. Bundan sonra böyük günah hansıdır? Fəyəməsən buyurur, ən tərzini yə, həliyyətə cəhəri. Öz qonşunun arvadı ilə cina etmək. Yəni, qonşunun arvadı ilə cina etmək, başqa cinalardan daha əzəmətlidir. Allah hamısından qoruşun bizi. Yəni, Lina əzəmətlidir. Lina əzəmətlidir, böyük günahdır. Qonşunun arvadiyyini dinə etmək daha əzəmətlidir. Niyə? Çünki yaxındır. Yaxındır. Kütnəyi düşməsinə daha yaxındır. Və əzəm qonşu-qonşuya çox şeyləri ehtibar edir. Və bundan daha əzəmətlidir. Və məsələn buyuruq, Əlhəm-i Məud. Əlhəm-i Məud. Kim deyər mənası nədir? Qayın. Qayın ölümdür. Yəni ki, əgər nazımınca baldız və yaxud da qayın özü qormazsa, Artıq həmin ər üçün və yaxud da həmin qadın üçün ölümdür. Ölüm yəni həlak. Yəni həmin zina ən şiddətli zinadır. Bundan sonra şeyh buyurur Və qalə aleyhissalatü və sələm Və əltəqəl muslimin bu İlə əltəqəl musliməni Bişəyfihimə Fəlqafil vəlməqtül buyurur əgər iki müsəlman kılıncıyla rastlaşarsa Silahı ilə rastlaşarsa o zaman ölən də, öldürən də cəhənnəm əhlindəndir. Soruşurlar, qil, ya Rəsulullah, həzəl qaxil, təməbəlil məqtud. Soruşurlar ki, ey Rəsulullah, bu qatildir. Yəni, cəhənnəlik olmasına səbəb bildir ki, onun qatil olmasıdır. Öldürməsidir. Bəs, ölənin günahı nədir? Yəni, ölən neyi görə cəhənnəm əhlindəndir? Bəyəməsən, cavab verir, innəhu kənə hərisən alə qatli sahibihil. O, sahibinin, yəni qarşısındakı müşəlmanı öldürməkdə həris idi. Yəni, o da çalışırdı onu öldürməyə. Ölən də öldürməyə çalışırdı. Lakin birinci öldürdü. Hər ikisi birbirini öldürməyə çalışdığına görə fəhəməsən buyurur, ölən də, öldürən də cəhənnəmini ki, müşəlmanlardan birbiridir. Həmçinin fəhəməsən başqa əslində buyurur, la yəzəlül mər'u tifus hətin min dinihi mələm mələm yetənəddə bidəmin, ə, bidəmin həram müsəlman kəd müsəlman insan öz dininin genişliyində öz dininin neymətlərinin içindədir nə qədər ki öz əlini qana batırmayıb haram olan qana yəni öldürülməsi haram olan qana batırmayıb yəni har öldürülməsi haram olan kəsi öndürmür. Hansı şeyə məsəl buyurur? La sarjü Məndən sonra, yəni mənim ölümündən sonra küfrə qayıtmayan bir-birinizin boynunu vurmaqlar. Yəni məsəl müsəlmanın, müsəlmanın boynunu vurmasını küfr adlandırdı. Yəni böyük günahlardan. Nə biz təfsiratən bilirik küfr nə deməkdir? Küfr iki mənada gəlir. Küfür hansı ki insanı İslamdan çıxarır Küfür hansı ki İslamdan çıxarmır, lakin böyük günahlardandır Sonra fəyəməsələn başqa bir hədətə buyurur Bəşir bin e, Muhəcir Ənibni Bureyda Ən Əbihi, Ən-Nəbiyyə s.ə.v. qal Ləqətlü müminin əğzəm İndə Allah Min zəvalid dünyə Bu hədətə buyurur ki Həqiqətən, bir möminin öldürülməsi Allah üçün dünyanın məhb olmasından daha əzəmətlidir. Yəni, dünyanın məhb olması heç nədir? Bir möminin günahsız olaraq öldürülməsinin yanında. Həmçin, pəyəməsən buyurur, e, yəni, öncəki hədsin biraz az, yəni, müxtəlif kəlmə ilə e, gəlməsidir. Buyur pəyəməsən e, e, bu hədistdə. Möminin, haram qana yüçəlməsi mömin yəni İslam nemətləri içində nə qədər ki özünü haram qana yüçəltməyib. Biraz öncəki hissədə haram qana əl basmı, burada özünü haram qana yüçəltməmək kənalsindən gəlir. Başqa bir hissədə Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur: "Əvvəlumə yuqta baina en-nas fi İbn Məsud rəziyallahu anhdən rivayət etdiyi bu hədisdə Peyğəmbər buyurur: "Ən birinci insanlar arasında kəsiləcək hökum, yəni qiyamət günü qandır. Qanlardır. Yəni, kimsə-kimsə öldürübsə, ən birinci olacaq soru sualdır. Bundan öncəki hədirdə Buhari əvaz etmişdir. Bu hədirdə bir az ziddiyyət görünür. Kim deyə bilər? Son deydiyimiz hədirdə bir az ziddiyyət görünür. Ən birinci qiyamət günü qada ediləcək, hökümçüləcək iş qanlar var arasındadir. Kimdir, nəyyət görünür? Bu nədir? Birinci namazdır. Və həsan bunu dinç Başqa bir həcdə gəlir ki, ən birinci qiamət günü sorsaq iç namazdır. Sorsaq namazla başlayır. Bu həcdə gəlir ki, ən birinci qanlarla başlayır. Və ailə bunu necə cəmləyir? Allahın haqqlarına ən birinci başlanış namazdır. Qulların haqlarından, insanların haqlarından ən başlı, 2-ci sorsal oluncaq işlə qamdır. Başqa bir həzistə gəlir وَقَالَ فَرَّاس əni Şəbi, əni Abdullah ibn Amr qal, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi səlləm əkbərül kebəyir, əl-işraqü billəh və qatil nəfs və əqufül valideyn Həmçin Abdullah ibn gələn bu həzistə buyurulur Fəyəməsəm buyurdu. Günahların ən böyükləri Allaha a qoşmaq, insan, yəni müəmini öldürmək və valideynlərə əziyyət verməkdir. Hədsi bu xarəvatləyir. Həmçinin bu eşək buyurur, Qal Hümeyd ibn Hilal, Həddəsənə Bişir bin Asim, Həddəsənə Uqbə ibn Məlik, ən Nəbi s.a.qal, İnnəllaha əbə aleyyə min qatil mümin. Qaləhə fələtən və həzə alə şarkı muslim İmam Əhmədin rəvayət etdiyi Oqlay bin Məlikdən rəvayət olan bu hədistə buyurdu Fəyaməsən belə buyurdu Həqiqətən Allah Teala mənə müminin öldürülməsindən üz döndərdi Yəni müminin öldürülməsinə izin vermədi Fəyaməsən bu hədisi yəni bu kəlamını 3 dəfə təşkilər etdi Bu hədisi İmam Əhməd rəvaik edir və hədisi İmam-ı Müslimin şəhflərinə uyğundur. Yəni, hədisi rəvaik edənlər İmam-ı Müslimin e, hədislərini rəvaik edənlər eyni üçün və e, bu hədisin şahil olmasına dəvək edir. Hədislə, yəni, müəminin haram olmasına dəvək edir. Və qalə Nəbi Əsəl-Sələm Mə min nəfsin tuqtəlu zulmən illə kənə alə ibni Ədəmin Əv dəmiyyə ləən o ilk mən fen qəfil mətusun aləyh buxar müsəlmin evais isti bu hadisə kimi məsəl buyurur elə bir kəş yəni elə bir insan yoxdur ki o zülm ilə və ondan yəni o günahdan adam aləyh salamın övladına günah çatmasın onun bu günahda payı olmasın. Ona görə ki, ilk ölüm sünnətini qoyan o idi. Yəni ilk dəfə insan öldürən, Adem insanının evladlarından biri idi ki, öz qardaşını öldürmüşdü. Yəni bu pis yolu o qoyduğu üçün hər bir, yəni olmuş günahdan da onun payı var. Başqa bir hədisdə buyurulur: Ən-İbn Əmir rəziyallahu anhə, rəziyallahu anhuma, Ən-Nəbi sallallahu alayhi və mən qatala müahahidən ləm yarih raihtəl cənnə və inna rihə yücədü min məsirəti ərabəinə əmə əxracəb Buhar və nəsəyə Buhar və nəsəyənin rəvaik bu hədistə İbn-i Am Amirdən rəvaik bu hədistəb fəyyəməsən buyurur kim müahidi öldürərsə müahid kim deyə nədir? Ət bağlanan yəni zinmi mənasındadır yəni İslam ölkəsində Əhflə gəlmiş kafirə müəhid deyilir. İşləmək üçün əhflə gələn kafirə müəhid, həmçinin zimmətə götürülmüş kafirə isə zimmi deyilir. Hər ikisinin öldürülməsinin haram ol olması axında təyəmə-səmin var. O isə buyurur, əgər kim müəhidi öldürərsə, əhflə gəlmiş kafirə öldürərsə, o cənnətin iini belə duymaz. Hansı ki, cənnətin iyi 40 illik məsafədən gəlir. Yəni 40 illik, yəni cənnətdən 40 illik məsafədə belə ola bilməz olun insan. Niyə görə bu hədis fikir olundu? Çünki müəhidlər, əhd bağlamışlar, kafir olsalar da belə, onların qanı haramdır. Onları öldürmək haramdır. İslam dini Allah subhəni və teala onların hüquqlarını qoruyur. Əgər bir kər əhd bağlayıb, kəndin ölkəvə gəlibsə, artıq onu öldürmək haramdır. Necə ki hal-hazırda mövcuddur. Çox şirkətlər, yəni xarici şirkətlərdən gəlirlər. Onlar girdikləri İslam ölkəsində əslən yerilər. Müəyyən müddətdə işləmək üçün xidmət bağlayırlar. Artıq onlar əslən yerimişlərdən sayılırlar. Və onları öldürmək qaramdır. Və necə ki görürsüz, yəni bugünkü gündə bizim yəni cahil olan qardaşlarımız çox İslam ölkələrində müahidlərin zimmiləri öldürürlər. Dəfələrlə baş verir Səudiyyədə və başqa yerlərdə xarici vətəndaşların olduqları binalar xartladılır və s. Lakin Fəyəməsən bu hədfində buyurur onları öldürən kər cənnətin iyini belə duymaz və cənnətin iyini 40 illik məsafədən gəlir. 40 illik məsafədən. Başqa bir hədistə buyurulur. Ən Əbi Hürayrətə radiyallaha ən Əni nəbi s.ə.qalib Ələ mən qatələ nəfşəm məhəhədən ləhə zimmətilləh və zimmətə rəsulih fəqad əhzər zimmətilləh və ləyərih rəihətəl cənə və inə rəihətə ləyücədə min məsirəti ərabəinə hərəyfə İmam Tirmiz'nin Əb-ı Hüleyrədən rəbəyət etdiyi bu hadis-ə təfəyəməsən buyurur Həqiqətən kim məhəhədə öldürərsə hansı ki muahid yani o, yəni, o əh bağlayan isla, ə, müsəlmanların yəni zimmətdə olaraq gəlirsə, yəni onun ki ə, zimmət bilirsiniz nədir? Zimmətə götürmək, yəni öhdəliyə zaminə götürmək. Yəni zamin öz zaminə durularaq o gəlib gəldikdən sonra onu öldürərsə, hansı ki onu zaminə Allah və Rəsulunu götürüb. Çünki biz bilirik ki şəriət Allah və ə, Allah tərəfindən təyin olur və onun rəsulunu bəyan edib. Yəni Allah təala Öz şəriəsində onlara əmləmançılıq verdikdən sonra onlar öldürülərsə, onu öldürən kəs artıq Allahın əhdini, Allahın zaminliyini pozmuş olar və o kəs cənnətin iyini duymaz. Hansı ki, cənnətin iyiyi qıx payızlıq məsafədən gəlir. Qıx payızlıq, yəni qıx illik deməkdir. Yəni, hər ildə bir faiz var. 40 faizlik məsafədən gəlir, yəni 40 illik məsafədən gəlir. Hədis sahih hədistir. Həmçinin başqa bir hədislə buyurulur. Ən müāviyyətə səmiyyətü Resuləlləh sallallahu aleyhə səlləmi yəxud Kullu zəmbin aşa allahə ən yuxar ən yafirəhu illə rəclü yamotu kəfirən əv rəclü yəqtülü müminən Mütəəmmidən e, Əxrəcəhünəsəyir Bu hədistə buyurulur Münaviyyə radiyallahu Deyəmək səndən rəvaif edir Deyəmək buyurub Hər bir kəs, hər bir günah Olsun ki Allah subhəni və teala Onu bağışlayacaq yani, Hər bir günahı olsun ki Allah subhəni Bağışlayacaq yalnız Hansı günahtan o kişi ki O kafir olaraq ölür Yəni, bunun içində artıq şirk də Şirk müşrik kafirdir. Həmçinin müşrik olmayan kafirlər də kafirdir. Yəni, kafir olaraq ölən kəsdən başqa və həmçinin müəmini qəsdən öldürən kəsdən başqa. Yəni, bu iki günahı Allah s.ə.q. bağışlamayacaq, olsun ki, bağışlamayacaq deyə buyurur Fəyəmə Səsləm. 21 dəqiqə. 21 dəqiqə. 21 dəqiqə. Üçüncü böyük günah, yəni bu ə, dəlilləri artıq açıqlamağa, şərh etməyə ehtiyac yoxdur. Yəni dəlillər o qədər açıq, aidindir ki, onları şərh etməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Üçüncü günah sehirdir. Hansı keyif, yəni, bu böyük günahı yetki ən böyük günahların içində saymışdır. Lənə sehir ləbuddən yəfur. Lənə sehir ləbuddən yəfur. Şəx buyurur, sehir böyük günahlardandır. Ona görə ki, sehirbaz Mütləq küfr etməlidir Yəni kafir olmayan kəs sehirbaz ola bilməz Bu qaydadır Kimsə sehirbaz ola bilməz Əgər küfr etməzsə Necə Allah Allah buyurur Vələkinnəşşəyatina kəfəru Yüəllimunən nəsə sihra Qaqra surasının 102-ci ayəsini Allah Allah buyurur Lakin şeytanlar küfr etdi İnsanlara sihri öyrətməklər O məlişşəyatini Ərəm məl'um arda fi tə'alimi al-insanə sihrə illə yuşrikə bih və lənətlənmiş şeytan şeytanın qəsdli məqsədi insanlara yəni sehr öyrətməkdə məqsədi yalnız insanların Allah'a şərik qoşmasıdır. Yəni şeytan ona görə şirik etmiş oldu ki, Hı -hı. o insanlara sehr öyrədir. Əsir öyr öyrətmək öyrətməkdə məqsəd nədir? Qaradı qayəsi nədir? İnsan insanların da Allahın şərif qoşmasıdır. Pues, Allahü və qala Allahu taala an harut ve marut. Yəni eyni ayədə Allah Subhanahu taala iki mələk haqqında hissəni buyurur və ayənin sonunda Allah təəalla buyurur: "Məlek qadir alimu Artıq onlar bilirlər ki, Onlar nəyi satın alıblar? Yəni, nə etliklərini bilirlər? Onların ahirətdə heç bir payı yoxdur. Yəni, qiyamət günü şehirlə məşğul onların heç bir payı yoxdur. Hansı ki, bəzi anlər buyururlar bu ailənin təfsirində yəni, yəhudilər haqqında nazir olur bu. Yəni, onlar şehirbazlığı öyrənirdilər cinlərdən. Şəh buyurur bunu sonra Fəsərə xəlxən kəsirəm Məzulləli yedə skulunəti səfri və yəzünnuna haraman fəqat. Əgər insanlar görərsən ki, onlar ziyarətdə olduqlarından dolayı səhrə, şəhərlərlə, sehr şey işlərinə girirlər və onun yalnız haram sayırlar. Yəni onun şirk olduğunu, onun böyük günah olduğunu, onun sahibini İslamdan çıxardığını bilmirlər. Onu yalnız sadə haram sayırlar. Yəni böyük günahlardan adi böyük günahlardan birini sayırlar. İslamdan çıxardığını bilmirlər. Və bilmirlər ki, o küfürdür. Seyirbazlıq küfürdür. Fə yədxulunə fə təalimi simə və əməlihə. Və onlar, yəni, həmin cahil insanlar, zəlatı olan insanlar sehri öyrənmək, onun sifətlərini öyrənmək, ona necə əməl etməyi öyrətməklə məşğullar. Və hiyyə məhdus sehir və bu sehrin birbaşa özüdür. Yəni küfr olan şəhrin özüdür. Onun əməllərini öyrətmək, onun xüsusiyyətlərini, necəliyini öyrətmək o şehrin birbaşa özüdür. Qafiyə, aql, marə, yoluyla əri arvada nikah etmək. Həmçinin ayırmaq da şəhrdir. Yəni şəhr yolu ilə necə ki, Allah təala o, Qəsr surasının 102-ci ayəsində buyurur, onlar ərlə arvad arasında vururlar. Həmçinin ərlə arvadı, yəni kimləsə kimsə nikah etmək şehri yolu ilə, bu da sehrin birbaşıq özüdür. Və fi məhəbbətiz əz zəvc li imraətihi, həmçinin əri öz arvadına sevdirtmək, yəni şehri yolu ilə. Və fi bə'dəhə, və və buğdi, həmçinin əri arvadına nifrət etdirmək, arvadını ərə nifrət etdirmək. Və əşbəhu اشباه ذلك بكلمات مجهوله اثرها شرك والله و buna bənzəyən bütün işlər müxtəlif kəlimələrdən istifadə etməklə hamısı şirkin altındadır hansı ki o kəlimələr hamısı şirkdən və zəlalətdən ibarətdir yəni bu sadalananlar və buna bənzəyən hər bir iş şehrin altında da hamısı şirkdir və həddü sahir Şehr al qatl buyurur şəhrbazın həddi dünyada olan həddi nədir Ölümdür, katildir. Li'ennehu kufr, <gülüyor> kefera billah. Ona göre ki o Allah'a küfür etmişti. Au daral kufr ve hemşinin küfrü yaymıştır, öğretmiştir. Kalem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem işteni bu es büyük günahdan çekinin. O 7 büyük günahdan birini saymıştı, şehit. Fe <gülüyor> fəliyəstəql fəliyəstəql əbdü rəbbə və la dəxul fima e, yəxsiruhu və insan gərək pul gərək Allahdan qorxsun və o özünün dünyasını və axirətini itirəcək işlərə qol boymasın boyun olmasın və yuri və an-nəbi sallallahu əleyhi və səlləm ənnəhu qəl haddəs-sāhil şey Peyyəmbə s.ə.v.lə sall həmçində rəvayət olunur ki, sihirbazın həddi onun boynunun qılınçlə vurulmasıdır. Hədis e, sahih hədisdir və bəziləri, bəzi alimə buyururlar ki, bu hədis deyil, cündür, cün cünəl edən rəvayət olunmuş onun rəyidir. Lakin, şeyh təhbicində, yəni hədsin təhbicində gətirir və hədsin təyəmbə olması və sahih olmasını söylüyür. İbn Abda, Umar, anhu, əu, bishanə, və qədəl-i bəcəli İbn-i Abda Ətənə kitəb-i Ömər qəblə məvtihi bişənəkin əniqtülü kullu səhərin və səhərə Bəcələ İbn-i Abda əbdədən rəvayət olunur ki Ömər radiyallaha ənhun məktubu bizə gəldi Yəni ki, Ömər radiyallaha ənhun göndərdiyi məktub bizə gəldi, çatdı Hansı ki, məktubda ö, ö, Məktub Ömər radiyallaha ənhun ölmündən bir il öncə yazılmışdır Yəni, bir öncə, ölümdən bir il öncə məktub göndərmişdir. Yəni, e, bilirik bilir ki, əmirlər öz əyalətlərinə məktublar vaşıq ilə xitab edirlər o zaman və Ömək Zanon özü əmir olduğu zaman öz əyalətlərinə məktub göndərir və həmin məktubunda buyurulur Bütün sehirbaz kişiləri və qadınları öldürün. Bütün sehirbaz kişiləri və qadınları öldürün. <Gülüyor> Unutmanışqa edilmək lazım ki, bu hökmlərin tətbiqi İslam filafəsi, yəni İslam Hökuməti, İslamın, ə, ə, yəni Allahın kitabı tətbiq olunan ölkələri tətbiq olunur. Və iş qaydı kimlərə? Əmir sahiblərinə. Əgər ölkə rəhbəri əmr edərsə, öldürdür. Yəni, iş qaydı ölkə rəhbərlərinə, əmir sahiblərinə, yəni qazılara və s. Əgər ölkə rəhbəri əmr edərsə, o zaman öldürdür. Və heç kəsin adi insanların ihtiyarı yoxdur ki, dursun özü üçün kimsə Arada salı tuttur, tində tutsun, öldürsün və sərə, caiz deyil. deyil, iş qayıdır, əmir sahiblərində. Həmçin, İbn Abbas, Əbu Musa radiyallahu anhəfədən revayət olunur. Ənəl-Nəbiyyə sallallahu aleyhələm qal, Ələsətun, lə yədhülünəl cənna. Üç kəs var ki, onlar cənnətə girməzlər. Mudbinin hamır, hmm. və və musaddiqu bil səhər. Həbsi İmam Əhməd Müsnətikamda rəva edir Bu əcədə buyurur Üç kəs cənnətə girməz Daimən Həmişə içki içən Qohumluq əlaqələrini kəsən Və Şehirbazın dediklərini təsdiq edən Şehirbaza inanan kəs Bu kəsdə cənnətə girməz Deyir buyurur Anibdi məsədə O deyir radiyallaha anhu, anhu Mərfü'an Arruqa və təməim və tuvalə və şirkun İmam Əhməd'in ah və Abdaludun revayət etdiyi bu hadistə buyurulur İbn-i Məs'uddan, mərfuam, yəni təyməsən belə dediyi buyurulur Rüqə və həmçinin təməyim və həmçinin tuvalə şişdir Kimdir? Rüqə nədi? Təməyim nədi? Tuvalə nədi? Rüqə rüqiyə etmək Rüqə rüqiyə etmək İkinci, yəni şey E, müalicə üslubudur, e, müalicə üslubudur. İkinci? Təməyin, talisman asmaq. Talisman yəni, o, nədəsə qorunmaq üçün. Üçüncü, əh, e, tuvalə? Tuvalədə ot, kişilik üçün qadınma məhəbbət. İkinci, dənizlərin çandaşlarına səhv edirin, yəni? Yəni, şehrin növlərindən biridir, hansı ki, kişi və qadın arasında məhəbbət yaratmaq üçün, Hı -hı. seyirbazar təqdiridir. E, Rüqə Yəni bu hədisi təfsiləq var Hədisi şərhə ehtiyacı var Çünki rüqiyənin iki növü var Rüqiyənin caiz olan növü Və haram olan növü var Bu hədislər qəst olunan rüqiyənin Haram, şirk olan növüdür Hansı ki sehirbazlar ondan istifadə etməklə xəstələr müazir edirlər Rüqiyənin caiz olan növü isə Quran və Sünnətdə gələn fikirlərdən istifadə etmək də xəstənin müalicəsidir. Necə ki bu, bir birbaşa özündən varid olubsa, hədisləri varid olub. Peyğəmbərsəm ruqye etməsi, bəlkə də səhabələrdən varid olub, onların ruqye rüqə etməsi. Ruqyenin caiz növü Quran və zikirlər, Peyğəmbərsəmə varid olan zikirlər də olur və bu hədisdə qəsdə olan ruqye caiz olmayan növ, yəni haram olan, şirk olan ruqyenin növüdür şirk olduğunu buyurub. Yəni İslamcılar da olan ruqyenin şirk olduğunu verir. İkinci təmayy təmayy yəni tayisman da asılır ki heyvanın və yaxud da insanın üzərində onu gözdən və sairə başqa şeylərdən qorusun. 3-cü tualet. Tualet kişi və qadına, qadını kişiyə sevdirmək üçün istifadə olan şey növüdür və hər üç haqqında fəhəmsən buyurub şişir. bu bundan sonra şey Fahmullah İmam Zəhabi həmin Bu, baş, e, yəni mövzuda, sihr mövsunda, ehşər mövsunda əksər misalmanların cahil qaldığından danışır. Çox müsəlmana deyir bu məsələ cahildirlər. Onlar elimləri olmadan bu əməli edir. Və bu zaman elm ehlinin üzərinə bəzi vəcibətlər düşür. Bəzi məsələlər elm ehli üzərinə vacib olur. Öyrəndiklərini öyrətsinlər. Öyrəndiklərini öyrətmək onlar üzərində Vacib olur. Əgər insanın ətrafı sehərbazlarla, şirk ilə, bilətlə dolursa, ona vacib ki, o, Allah üçün çalışsın, elmi yaysın, Allahın dinini yaysın. Və sonra şəh, misallar çəkir burada. Yeni İslam'a gələn kəsin elmi olmadan necə şirk edə bilməsi. Həmçinin yeni İslam'a gələn kəsin necə çəkindirmək olar? Əgər öncələr sehərbazların yanına getmişsə və yaxud da şirk içində olmuşsa, Başqa şehrlər içində olmuşsa, onu necə şehrlə gündürmək olar, hətta şehr misal gətirir. Əgər bir türk İslamı qəbul edibsə, şehrin zamanında, yəni, sadəqin millətlərdən İslamda olmayanlar çox xeyli. Ona görə, yəni, bu cür misal çəkib. Həmçin kurci, yəqin ki, kürt nəzərdə turşəyir. Bir, bir türk və yaxud da kurci, bir kürt İslamı qəbul edərsə deyir. Və onun İslamdan heç bir xəbəri yoxsa, artıq ölməliyir, gərək. Yəni bunu misal olaraq çəkin. biz bugün gün deyirik ki, yəni istəyir bir ingilis olsun, alman olsun, bir Azərbaycan olsun. kimsə bir kəs. Öncedən İslamda olmaya, sonra İslamı qəbul edisə və o öz bidəətlərinin, öz şirkinin şərində batırsa, artıq ölməhdinin vacib olur ki, onu öyrətsin də. <coughs> İctihad etsinlər bu məsələlərdə. Və yaxudsa deyir, əgər sizlərdən birinizin əlinin altında bir əcir, yəni bir işçi olarsa, Özü kafir, müşrik olarsa artıq gərək o kəsi çalışsın ki, o kəsi öyrətməyə, həmin muzlunu öyrətməyə çalışsın. Hətta onun dilini bilmirsə də. Çalışsın ilk öncə ona ləyin Allah kəlməni dedirdirməyi. Desə əgər onun mənasını başsalmaqı. Əgər buna nail olarsa, artıq böyük neməklərə nail olmuş olar. Necə ki, fəhəməl əl əl əl əl əl əl əl əl əl Bir insanın dünyaya, bir insanın islama gəlməsi dünyanın tüm rəhm, yani ən gözəl nimətlərindən daha üstündür. Ən gözəl nimətlərindən daha üstündür. Ona görə insan gəlib çalışsın insanların hidayəti üçün, onları doğru yola yön yönəltmək üçün, onları öldürmək, partlatmaq, dağıtmaq, əksinə iman gətirmiş kətləri gəlib məsciddən çəkib aparmaq, onları fitnəyə salmaq, öz alçaq fikirlərini onlara yaymaqla yox. Gələk insanların hidayətlə onları doğru yola gətirməklə məşğul olsun ki, ahirətdə də etdiyi gözəl əməkdən əməl payı olsun. Allahım üstələn. Yəni, ahir vaxtlar çox zikir olunur ki, özləri bilət içində batanlar öz sözlərini özlərinə tətbiq etsək, özləri küfür içində olanlar, biz onları tətbir etməsək də, öz sözlərini özlərinə tətbiq etsək, özləri küfür içində olanlar, gəlib məhsibdən bir-bir, Təzə İslama gələnləri, avamları dənə də aparırlar çay xanalara, xanalara, gəzdirməyə. Yəni, sanki qardaş olaraq, olaraq yaxşılıq edir. Məhsəd nədir? Məhsəd öz fahid əqidələrini yaymaq. Da gərək, hər kəs belə işlərdə ayıq olsun. Belə işlərdə ayıq olsun. Təzə bir kəs görmüksən isə İslama gəlir, özün yaxınlaş ona. Özün ona haqqı bə bəyan et. Ən birinci əqidənir, mənhəci onu bəyan et ki, ona sonra gələn o gə haqqı batildən ayıra bilmib insanları batiliyə çəkənlər, ona qəsbəs edibin Və belə bir şeylər görəndə el məhlinlər. Əgər özün bacarmırsansa, özündən elinlərə et O ölkəsində sövbət etsinlər onu, ayrılsınlar, cəhalətdən ayrılsınlar ona. Nəşət burada misal çəkir. Əgər belə insanlarla rafdaşsaq, onları necə dəvət edərsiniz deyə və sonra vəzi dəllilər gətirir bu mövzuda. Və e, buyur və mən ləm yəc əlilləhu nura təmə ləhu min nur Əgər Allahsala bir kəsə nur verməzsə o kəsin hardan nur ola bilər yəni nur elm qəst olunur Əgər Allahsala bir kəsə elm verməzsə o kəsin hardan elm ola bilər o kəsə hardan hidayət ola bilər və ona görə biz çalışmalıyıq ki öyrənən hər bir kəsin üzərində çür ki, öyrəndini öyrətsəncə necə? Və məsələn bir hədisnə buyurur: "Xeyrukum man ta'allamal-Qur'ana wa 'allama". Yəni xeyriniz Qur'anı öyrənən və öyrədənlərdir. Şək yoxdur ki, bütün din, yəni dini elənər hamısı kökü Quranland və Peyğəmbərsəm hədislərindəndir. Allah Subhanahu taala bizi eşti faydalananlardan eləsin. Fəhətə... Allah təala bizə öyrəndikləri, öyrəndiklərimizi qiyamət günü cənnətə